Vorrei lasciarti e salutarti in questo videocorso. Chissà, magari un giorno avremo piacere di condividere progetti assieme o di incontrarci dal vivo in qualche esperienza formativa. Però desidero comunque dirti una cosa, una, cosa, una piccola storia. E all'interno di questa storia si、sì, cela una grande morale. Ed è la storia di un re. Un re che decise che nella capitale del suo regno Si sarebbe dovuta creare una grande, meravigliosa cattedrale. Una cattedrale che sarebbe rimasta, oltre lui, nei secoli dei secoli, una cattedrale che anche le persone delle nazioni vicine sarebbero venute ad ammirare. q u e s Tutti a cattedrale. t gli abitanti del regno sarebbero venuti ad ammirare questa cattedrale. E così diede l'ordine. Si è costruita la grande cattedrale. Ma una cattedrale ci vuole anni, e così dopo qualche tempo q u e s t uomo non ce la fece più. Questo re decise di camuffarsi da uomo comune per andare a vedere nella grande piazza come procedeva il suo sogno. Questa cattedrale che avrebbe dato lustro e gioia a tutta la città. E così quando quell'uomo andò nella piazza, appena entrato nella piazza della cattedrale in costruzione, Vide a fianco, nella sua sinistra, un carro. Un carro dove c'era un uomo arrabbiato, aggressivo, che bestemmiava contro Dio, che stava scaricando dei pietroni. Da un carro scaricava pietre. E, e il re si avvicinò, senza essere riconosciuto, disse: ma Uomo, cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Non lo vedi cosa sto facendo? Sto scaricando questi pietroni giganteschi qua, mi sto spaccando la schiena. E non ne posso più di scaricare queste pietre perché dobbiamo costruire. n o n lo sai, ma da dove vieni? Non lo sai che stanno costruendo la cattedrale?、Eh? Che il nostro re gli è venuto in mente di costruire la grande cattedrale e io, qua, che mi rompo la schiena perché lui vuole fare la cattedrale. Guarda qua, non mi sento più legame, non mi sento più la schiena a tirar giù sti pietroni per fare quella roba lì. Se lo trovo quel re, se trovo il re, se mi capita tiro, gliene dico quattro perché. Un'idea così non so dove l h a venuta fuori. E il re fu spaventato da quello che sentì. Questo, e, e temette che, di essere riconosciuto e se ne andò. Se ne andò lì. Se ne stava andando da quella piazza dicendo: Ma. Ma ho fatto bene. Qualcuno aveva buttato legno nel fuoco della sua paura. E h a detto: e se, e se fosse solo il mio ego? E se non la volesse nessuno questa cattedrale? E se avessi fatto un errore a dare l'ordine di costruire questa cattedrale? E quando se ne stava per andare da quella piazza, disperato dall'aver dato quest'ordine, da l l aver visto come le persone vivono male, la sua grande sogno di costruire questa grande, affascinante, meravigliosa cattedrale, proprio mentre se ne stava dando, vide lì, sul lato destro della piazza, un altro carro con u n a l t r a pietre e un altro uomo che stava scaricando le pietre. Ma il re, Il re si rese conto che quell'uomo che quell'uomo aveva un atteggiamento diverso, stava scaricando gli stessi pietroni, facendo la stessa fatica, ma era allegro, era felice, era contento e così, timidamente, quel re si avvicinò a quella persona e le disse: Scusi, buon uomo, ma che cosa sta facendo? Come che cosa s t a facendo? Ma da dove vieni tu? Non lo sai cosa stiamo facendo qua? Stiamo costruendo la grande cattedrale, la vedi là in fondo? Sì, la vedo, ma cosa、eh, stiamo f a c e d o s t i a e n d o quella cattedrale perché il re ha deciso che sia costruita la grande cattedrale. Sarà una cattedrale fantastica, meravigliosa e io sto aiutando con questi pietri a costruire quella grandissima cattedrale. E, e, ma, ma, ma non fai fatica, certo che faccio fatica, con questi pietroni faccio una fatica del diavolo, ma non conta che faccio fatica, guardala cosa sta uscendo. Una meravigliosa cattedrale e io non vedo l'ora, non vedo l'ora di portare qua mio figlio perché un giorno io porterò qua mio figlio a vedere quella cattedrale e sarò qui manina con manina con lui e gli dirò: Amore, hai visto la cattedrale? E, e mio figlio mi dirà: Ma papà, ma è, è, è bellissima questa cattedrale. Vedi, amore, il papà, quando usciva di casa, andava a lavorare, a volte tornava tardi, stanco, veniva qua. Stava costruendo la grande cattedrale. Guarda che bella che è, papà. Ma è bellissima, ma l'hai costruita tutta tu? No, amore, non l'ho costruita tutta io questa cattedrale. Però non ha importanza. Guarda tutti insieme che cosa abbiamo fatto. Però ti dico una cosa. La vedi l'arco di questa chiesa? Sì, papà, lo vedo. L'arco, vedi che ci sono delle pietre bianche e nere, bianche e nere. Va su così a righe. Sì, papà, lo vedo, Beh, vedi tutta quella parte lì. Quella lì l'ha realizzata, portata e montata il tuo papà. Papà, ma è bellissima la cattedrale che hai fatto. Sì, amore. È bellissima la cattedrale che ho fatto. E durerà per sempre. Un giorno, quando io sarò vecchio, magari non ci sarò più. Tu verrai in questa piazza. Magari io sarò già morto da tanti anni, ma verrai qua con i tuoi figli, con i tuoi nipoti e dirai: Guardate mio papà, guardate il nonno. Cosa h e c ha costruito? Si è spaccato la schiena,、eh? ma guarda, che grande cattedrale lui ha realizzato. Che cosa significa tutto questo? Che per progettare il tuo futuro, per superare le tue paure, per creare la tua libertà, la tua libertà finanziaria, qualsiasi cosa tu voglia creare, c'è da fare. C'è da fare le flessioni, c'è da fare fatica. Ma la domanda che ti faccio io è. Quando fai fatica nella tua vita, con che atteggiamento lo fai? Lo stai facendo da scaricatore di pietre o da costruttore di cattedrali? È stato per me un privilegio condividere con te questo videocorso. Sono certo che un giorno, chissà, avremo modo di vivere d e l l e e s p e r i e n z e insieme, incontrarci anche dal vivo, in un'esperienza dal vivo, ma. ma Ciò che ti auguro con tutto il cuore è di fare della tua vita una meravigliosa, grandiosa cattedrale, una meravigliosa e grandiosa opera d'arte. Buon lavoro e buon futuro.